Tänk, att vi sänder från ett flygplan. Jo, no, men tänk ännu häftigare. Tänk att vi fick all inspelningsutrustning genom metaldetektorn. Jag hade min noiman i röven. Ja. No hej igen allihopa och välkomna till Radio Pleppo Programmet som fick ström i sig när det var litet Och sen dess drar åt vänster Men, nej, alltså Ted Det där är ju din teori om din snopp det alltså Med Ted och Kai Ted, det här är Radio Pleppo Ja, no, okej okay. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai Och just nu så sänder vi faktiskt inifrån ett flygplan På väg från <laughs> Sydney i Australien till Amerika Just det, jag och Kai om Ja, Frida och Frida också faktiskt, är på en promotion-turné runt om i världen. Och det här är sponsrat av Svenska Folkskolans Vänner. Det är ett led i deras kampanj att göra finlandssvenskan till ett världsspråk. Jo, och nu är alltså då Australien avklarat och vi är högt ovanför Stilla Havet på väg till nästa anhalt, Nordamerika och där Los Angeles som första ställe. Los Angeles. <laughs> The city of Angels. Mm. Alltså Ted, vi är riktigt sådana där tit-twisters. Globetrotters heter det. Ja, uh, no, no, men, det här okay, i alla fall är så ska Jag är vi... säker på att det var han. Vi måste springa efter honom. Mm -mm. Här, ta no, hej, Frida och Frida. Hej. <laughs> hej. Eh, har ni det bra och trivs på flyget? är att nej, man får som inte röka på hundra timmar! Och jag är som bara som typ sjuköron! Och som typ strid i nacken! Och som man kan ju som inte docka ordentligt ens! Vi är som typ fråga den där kaffebitchen som tror att hon är fotomodell eller nåt om de har longkarra! Så sa hon som bara typ att pardon me, don't understand! Och vi är som bara bokstavera L-O-N-K Och hon som bara som fattar inte ändå! Men Sack, fri frida berätt vem du såg! Fred på jorden. jag är säker på att jag såg en av de hobbitarna hobbitarerna spränga in på WC just. Alltså en hobbit som i Saga om ringen? Fred på jorden, ja! Det var han! Och han såg ut som om man typ skulle vara hög på knark eller någonting. Mm. Han som typ som trampar på den där typen i rollstol mm. som sitter bakom oss för han hade så bråttom. Mm. Fred på jorden! Det, vad var det vad Ta det bara alltså, det är nog säkert bara vanlig turbulens. Uh, kanske ni skulle gå och sätta er, kanske? Alltså, Freda, håll på den där med... Åh, ja, det är som så fett. Åh, kvinnan med den där mannen där har som Sakmadeck vantböjer på sig! Sakmadeck, vilket konstigt flyg! Så vad händer det riktigt? Det här är nog inte vanligt stor solenstein. Det var allt för idag. Kom ihåg att lämna in räkneövningarna i mitt fack senast fredag. Och försök nu faktiskt få in dem i tiden. Äh, jo, magistern. Ja? Ja, förlåt magistern. Det här ni sa om antalet variabler. Ja. Ja, alltså att även om man ökar antalet variabler så förändras aldrig de här de här, de här axiomen, visst var det så? Jo, så är det. Nå jo, att, att jag tänkte fråga att, att det här med matematika och, och siffror och allt det där. Ja. Ja, det som jag skulle fråga. Kan det vara så, det här med siffror, att äh, magi, de hex har något med det att göra? Va? Ja, men du vet... Magika, alltså om hon liksom skulle ha kommit in då när Pythagoras och hans coverins satt och räknade alltså så skulle hon som att ha slängt en, en uh, foffbomb på dem och gjort att de uh, hittade på det de gjorde. Alltså hon är där från Kalleang. Jo, jo, Jo, just hon. Så svarta kläder sminkar sig konstigt. Hon, hon är farlig. Du ska akta dig för henne. Ja... Äh... Skojar du med mig? Nej, hon är ute efter turkronan. Hon tittar på oss i sin kristallkula från sitt hus på Vesuvius. Ja, men... Hon ser alla våra rörelser Och plötsligt hoppar hon på sin kvast Och flyger hit i 20 000 km i timme Och sen när hon har turkronan så gör hon en amulett av den Och blir så mäktig att varken Bush eller Hallonen Eller Kofi Annan kan göra någonting Hon Stopp. kommer Magikade häx är snart här Med sin trollstav och sina fuffbomber Och hon foffar oss alla fuff fuff fuff Och vi ligger förstenade och ser på Medan hon tar över världen Vi är alla förlorade! Uh. Egentligen skulle jag bara säga, Majestern, att jag tror att jag är Day. i dig. RADIO Det yeah! <coughs> <coughs> här är RADIO Åh, Gude musa, vad är det som har hänt riktigt? Det som ligger människor och flygplansdelar överallt? Vad är detta? Kai! Kai! Kai. Den där är du! Kai, är du okej? Okay? Jag alltså, vad har hänt där? Har vi starta Vad är vi? Vi är på någon ö. Kai, kom nu snabbt. Vi måste gärna springa och rädda livet på folk. Ja, det är nu senare på kvällen och, ja, vad ska man säga, vilken dag alltså, Vi var på väg med ett flygplan från Sydney till Los Angeles Och, ja, och så det är största, helt enkelt ja. Och nu är vi på en ö någonstans mitt ute i havet Och det är nog ett mirakel att så många har överlevt ändå. Ja och Ted, ett ännu större mirakel som jag märkte här för idag Så det är att av alla de som överlevde här Så är nästan 100% liksom skitsnygga som värsta fotomodellerna Mm, det är jättekonstigt Ja, Frida och Frida så var också med på flyget och, och, och överlevde också då. Men kom igen, hur kan ni tänka på sömn nu? Vi har störtat med ett fucking flygplan och vi har mirakulöst nog överlevt men som typ kom över det head. Du som balkan som inte släppte för gångna. Men vi har ju som i dag. Men du måste som typ anpassa dig. Freda och jag har som typ anpassat oss för länge sedan. Och vi är som helt kära i en kille från Fuck my dick, Irak. Irak. Fuck my Dick. Han heter Sajid. de snuggar en John Travolta. Och han är som typ jätteteknisk. Och har som typ accent när han pratar. Så sexigt. Freda, jag dör. Mm. Fast den där bon. Mm. Han är så gulle Och han den där Sawyer. Jag mm. fräger på jorden. Nammopalla. Jag bryr dig inte om dem. Alltså, vi går och pratar med den där skitsnugga läkaren med käggstubb där borta. Men han står ju redan och pratar med den där killen som satt i rullstolmen som nu plötsligt kan gå av ingen särskild orsak. Ah! Ah! Vad, vad var det där? Det kom från djungeln. Alltså, vad är det här för ställe? Ah, det här välter ju träden. Ah! Det låter ju som något, som något enormt monster. Vad är det här för en ö? Ah, ...undrar om vi någonsin kommer att få se det här monstret på riktigt... ...eller kommer vi bara att höra det där ljudet och få föreställa oss resten? Oh. Var har vi hamnat riktigt? Åh, no, men, har jag nu allting nu då? Kaffe förstås, vad evuls vagina Jag har glömt kaffet! Alltså, jag handlar så mycket att... ...hur ska jag ha råd med allting... Men vad är det här? Kaffe 0,00001 euro per paket. Det måste ju vara något tryckfel. Det är inget tryckfel, det här är fel i huvuddagarna Finlands mest sinnesskadade rea är här igen Och du är ett skällöst märha om du missar det Fel i huvuddagarna Kommuner 50 euro, landskap 70 euro Insköar 90 euro Och köper du Maxmo får du vörå på köpet Fel i huvuddagarna Du kommer in i affären och tror att du är i fyllan Men våra priser är inga hallucinationer framkallade av alkohol fel i Ja! Erbjuda som chockar, priser som lockar, bilar som klockar Och inte någonstans finns det billigare jätter och bockar Fel i nej inte en enda minutsinnesjukt fel i gå dig förbi Kom som du är, gå härifrån som en ny människa Det här är ingen vanlig rea Det här är fel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 Det var nämligen så att alla radioplepposkätcher fanns för gratis nedladdning och poddsändning på Xtreme.yule.fi. Drottningen suckade av lättnad förlät kungen och lät sig pökas tills den exploderade. Men vad hände med de vanliga radioplepposändningarna? De fortsatte sändas som vanligt på fredagar klockan 12 och repris söndagar klockan 3. Radiopleppospoddsändningar presenterades av Radio Extrem. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och vi var på ett plan som störtade någonstans i Stilla Havet och nu är vi på någon mystisk ö och vi har varit här i flera dagar nu och ingen har som kommit för att rädda oss ännu. Nej, men att det är nog en helt vacker ö. Och det är inga problem alls att hitta mat åt alla överlevande Och som tur var så hittade vi så pass mycket kläder i resväskorna Att alla har möjlighet att ha en helt ny outfit varje dag Jo, och hårvårdsprodukter Jag har ja. aldrig haft så väl ansatt och fluffigt mjukt hår förr Nej alltså Ted, du är jättesnygg Jag vet Men då finns det ju också faktiskt ett monster Eller någonting som välter träd här i djungeln Och det händer också en massa andra mystiska saker här jag har som till exempel börjat ha flashbackar från olika händelser i mitt liv. Och de har som påmint mig om att jag har ett mörkt förflutet. Jag också. Det, det, det är helt sjuk. Tänk, Kai, att jag var en mördare och haft enorma problem med mina föräldrar. Said. Alltså, jag Said. också. Sayed, Sayed, Sayed, kom här. Pisa Me and Freda. Freda, Freda, friend. Vi har och vi kan över Jo, no, Frida och Frida var alltså också med på planet. Och de har faktiskt trivts riktigt bra här hittills. De har mest legat och solat och nästan tömt hela spritförrådet som fanns i planet. Alltså Ted och Kai Tösta! Vi ska som hjälpa sig i Irak! Han har som fått in en signal med sin radiosändare, grej. Och det är som någon som sagt, man kan pratar franska. Mm. Och vi ska översätta åt honom: Nose parlons francise, kein problem! Ja, Frida och Frida har som tydligen blivit kära i en kille från Irak. För några dagar sedan så var de kära i en som liknar en hobbit också, men det är nu så de är, antar jag. Så far sa But we don't learn this French. Fredda Fredad sorr. We only learn like the genapell Fredad. An sak mad all jagos jag må. Långar och sä kombi annan för jag. Alltså Ted, vi går innan jag börjar spy. Men alltså, hur ska vi ta oss härifrån alltså? Hej, vi går att tala med den där läkaren. Han är så snygg att han kan och vet allt. Kaj, se upp en isbjörn! Åh ah! oh. oh, tur, att alltså, han springer tillbaka in i skogen Alltså shit, vad är det här för en urikt? Det är monster och isbjörnar och mystiskheter överallt Men ändå händer allt det här av en specifik orsak Allting som händer här har en mening Alltså vad menar du, alltså... Allting här är ju helt ologiskt och korkat att hur skulle det kunna ha en mening? Inte vet jag, men det låter shitbra när man säger det. och få folk att vilja lyssna vidare? Hej och välkomna till Dr. Snuggles. Det är jag som är Dr. Snuggles och ikväll i Dr. Snuggles. Jag är ung och Jocke Berg är den enda som förstår mig. Dr. Snuggles flyger till stjärnarnas Till allra först och... Ja, jag har gjort det här för Men det måste upprepas för jag får så många mejl Jag talar alltså om min titelmelodi I vilken det inte, jag upprepar inte sägs Att jag tänder på människor och djur Det sjungs alltså att jag är vän med människor och djur Ja, damm, spela upp det en gång till Så det blir klart det här nu för en gångs skull med människor och djur och nu måste det här helt enkelt vara uppklarat För Sluta skicka era brev Och nu går vi in på källaprogrammet. Med oss i diskussionssoffan idag Har jag Linda, 16 år, gymnasieelev Och hennes mamma Ungla, 47 ni har kommit hit, till Dr. Snuggles, för att ni har problem med kommunikationen. Du, Linda, säger att Jocke är den enda som förstår dig och din situation. Och din mamma säger att det snarare är så att du helt enkelt är en asocial drama queen som skriker efter uppmärksamhet och tror att du är den enda som varit i puberteten. Ja, och för er som inte vet det redan så är Jocke Berg alltså sångare i den svenska pop och Kent En mycket populär orkester har jag hört Linda, du lever i en turbulent ålder och du gjorde nyligen slut med din pojkvän Vad var det som gick fel? Han förstod mig inte Kan du beskriva på vilket sätt? Ah, mm, när jag sa att jag som mådde dåligt så frågade han som typ eh, vad är det som är fel och undra hur han skulle kunna hjälpa Och jag som bara brast i tårar för han som bara förstår ingenting eh, Vad har du yngla som mamma att säga om det här? Så där håller hon på. Hon säger att hon mår dåligt, men sen låter hon ingen hjälpa, och så klär hon sig i svart och allt. Svart är faktiskt det enda som matchar med min själ! Mm, ja, men Linda, du ser alltså att Jukeberger är den enda som förstår dig. Betyder det här att han vet hur du har det och hur du mår? Kan du kanske i så fall beskriva vad det är han vet? Alltså, folk säger ju att han skriver helt obegripliga texter Men jag förstår honom Det är som om han skriver dem till mig Alltså hans ord till mig är både en vän i nöden För det första som betyder Och samtidigt är det ändå mig och till mig Inuti mig att Jocke kan tala Och detta, just detta Delar min ångest mm. Jag tror inte riktigt Jag förstår vad du sa 24-20, 24-20 Ja, det är Ett knepigt fall Men det ska nog gå att lösa Vi tar en kort reklam och musikhaus Innan vi fortsätter Kolla, när kommer ju Marie Åh, oh, vad hon är sexy Hon kommer hit då Hej Marie Den äckliga smutsiga jävel oh, Vad gjorde jag för fel? Jag har ju hjälpen öppen oh, Att jag aldrig ska lära mig du behöver Memento Levis, nytt från Pleppotoy. Fyxan som är skitsnygg och dessutom håller ordning på dig och hjälper dig att undvika pinsamma situationer. En diskret röst påminner dig genast du missat någon viktig detalj. Din hjul är öppen. Oj, tack Memento Levis. Aldrig mer behöver du gå ut och vara rädd för att glädseln på underkroppen ska svika dig. Memento Levis fixar biffen så du kan koncentrera dig på annat. Uppskattningsvis två centimeter av din rövskåra syns. Oh, inte nu längre. <laughs> Tack, Memento Levis. Varför gå omkring med kaki i byxorna? Beställ Memento Levis, byxan som är din kaveri och hjälper dig att bli en bättre och mer städad människa. <laughs> du och jag, Memento Levis. Du och jag, Penti. Memento Levis finns i flera färger, bland annat himmelsblått, skygrönt och pissgult. Läpp och doj, Välkomna tillbaka till Dr. Snuggles Idag pratar vi med Linda Som säger att Juckeberg från Kent Är den enda som förstår henne Och med oss är också hennes mamma Som påstår att Linda bara är en gnällig pubertetsfjolla Som vill ha uppmärksamhet Ja men så har jag inte sagt Nej, det Nej men det är det du menar, inte sant Hur som helst, Linda Du har en blogg på nätet Där du skriver dagbok och allt möjligt Jag ska läsa upp en liten bit från den Ingen ser mina tårar, ty de är av glas. Men i dem speglas min rädsla för att dra in flera andetag. Jag är ensam, men ensamheten gör mig stark. Stark nog att använda rakbladet så att jag ska få känna något annat än kylan. Kylan och smaken av sömnpiller som fastnar till halsen som ett minne. Jag är den sista här i spökstaden en odöpt uteliggare som mumlar rödvins bekännelser i sömnen Linnat. Det här skrev du på julafton i fjol Men Linda du var ju jätteglad på julafton och satt och spelade Playstation med dina syskon Ja men ni fattar ingenting Jocke är den enda som förstår mig Ja så säger du Linda Men vi ringde faktiskt upp Jocke och läste upp den här texten som, som ni just fick höra från din blogg Linda Och han sa, ja, han sa att han tyckte det lät korkat och att han inte hade någon aning om vad du menade Ja, ja, jaha, men ja, i så fall är det bara Björk som förstår mig. Vi ringde henne också och hon skrattade så mycket att hon var rädd att folk skulle börja tycka att hon är konstig. Ingen förstår mig, aha! Ja Och som du hör så tycker alla här i studion Samt din mamma Samt Jockeberg samt Björk Att du är löjlig Och för att få riktigt understryka det här Har vi förberett en överraskning Adam, nu kan du välta hinken med grisblod Ja, och medan alla skrattar åt den föredukade Linda Kommer här Dr. Snuggels sista tankeställare Livet är längre än de 7 minuter och 47 sekunder som tonåren var Och även om Jockeberg förstår dig Är det ändå viktigare att dina föräldrar förstår dig Och för att göra det så måste du prata med dem Det var allt för idag Nu blir det paltfest med blodet som blir över Pappa! Ja, vad är det? Jag skulle vilja ha sådana här med toffe och totti frutti Ja men pojken min, alltså vi måste ju redan frakta dig med specialdumpar Och nu vill du alltså bli ännu fetare Och de där chukopuffarna, de är säkert svindyra Men pappa, det står att de kostar minus 30 euro Va? Alltså som om man skulle få 30 euro på köpet om man tar dem? Ja ett sånt erbjudande är ju nog som om det inte är riktigt ställt i hjärnan. Alldeles riktigt, alldeles sant. Det här är fel i huvuddagarna. Ännu har du chansen att komma och uppleva landets mest störda shoppingfest. Fel i Erbjudanden som får dig att skrika som en galning. Priser som Freud skulle kunna skriva en avhandling om. Rabatter som är som hämtade ur gökboet. Fel i Köp pengar i lösvikt. Kilopriset på 20-lappar just nu endast 5 euro Och varje minut ropar vår barbershop-kvartett ut nya hejdlösa chockerbjudanden Felihovo dagarna Lämna vad du än håller på med och spring snabbt så du inte missar en enda Felihovo sekund Det här är ingen vanlig rea Det här, Det här är Felihovo Felihovo Felihovo Silly hoo -hoo. Silly hoo -hoo. Radio, Pleppo. Pleppo Radio Radio, Pleppo. Pleppo Radio. Radio, Pleppo. Pleppo Radio. Radio Pleppo. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai vårt plan från Sydney till Los Angeles har kraschat en öde ö, och det är som världens konstigaste ö Och som typ allt möjligt kan hända här Allt möjligt mystiskt Ingen har kommit och räddat oss heller Och, och, och så är det röster i som... Det är röster i djungeln som viskar och en galen fransk kvinna som springer med gevär. Ett tag så trodde vi att vi trots allt inte överlevt utan att vi var döda och att det här var liksom kärselden vi hamnat i, eller himlen, eller helvete, eller vad som helst. Ja, och sen så trodde vi att vi typ är inne i någons huvud. Alltså någon som är riktigt liksom sjuk och inbillar sig i allt det här. Och sen så trodde vi att det här var bara en dröm och... Nu tror vi inget längre, men vi kan inte sluta grobla. Det... Där. Vi är fångade här mitt ut i ingenstans och kommer aldrig att slippa härifrån. Vi kommer att åldras och dö här. Om inte vi blir uppbättna av det där monstret först. Kaj, ta det lugnt, Säkert kommer någon att hitta oss. Nej, oh, nej. Säkert kommer vi att bli rädda. Vi vill inte dö på den här. öen. Inte heller. Jag vill inte dö tillsammans med Frida och Frystam! Kan ni som komma med i helikoptern eller inte? Vad Ska ni komma med i helikoptern? Vi ska som fara härifrån och som typ med samma... Men alltså... helikopter? Är vi rädda det? Något som Frida och jag blev som utan som sprit och som typ som utan tobak. Vi som typ trodde att nu dör vi. Mm. Som typ vätskebrästen. Något som töfackbadeck. Okej... Okay. Så vi visste som att det inte fanns något annat val Vi som sagt med det kvist Att Fredas gottadov, att Fredas gottadå Jaha Så vi simmat till närmaste butik ni som simmat Alltså ni som. Jaha Som till hundsel och som till brödssel Ja, no, men det här Ja men nu kommer ju med Men alltså fröjda som... men, men, men, men, men